tarbia ya watoto mnsirae na nabi sallallahu alaihi wasallam mifano ya malezi ya watoto kutokamana na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mwalimu wetu ndiye ame, amekuwa amekuja na ametumwa ame na dini hii kuja kutufunza walashaka dini yetu haijaachi kichochote tumezungumzia nukta hii wengine wana kuwa au pengine mtu ataf, atafikiria kuwa dini yetu ilikuwa ina upungufu ndiposa chukakosa malezi ya watoto hasha wa Mtume wetu sallallahu alayhi wasallama lam amekuja na mafunzo ambayo kwa yameangazia mambo haya dini inayo misingi kawaida ambazo kwa zagusia mafunzo ya watoto mtalan an Amr ibn Shu'aib anabi anjaddihi qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama muru awladakum bis salati abna'u sab'is sinin وقربوهم عليها وهم أبناء أشر وفرقوا بينهم في المضاجع راه ابو داود في كتاب الصلاه باب متى امر الغلام بالصلاه وهو حديث حسن صحيح كما قال إن لك حقي حديث امر بن شعيب نبي قدتي هو متى صلى الله عليه وسلم اسما مروا اولادكم بالصلاه وامرسني وتوتواني وتوتويني عباده صالة وامرشين اطفالك و اؤن لنكن سواد وهم ابناء سبع سنين هفا الامر امر يعني فريضه او ان استحباب ايجاب واجب او استحباب ايوه استحباب هنا انpande 2 kwa mzazi ni wajib Kwa mzazi maneno mlea mtoto wake ni wajib malezi mazuri. Ama kwa mtoto ni mustahab. Ni mustahab muru auladahum bis wahum abnau sab'i sinin watakapofikia miaka saba basi waamrisheni nyinyi wazazi chukieni majukumu ya kuwalea watoto Kwa ibada kubwa kama sola Ayywa ibada ya sola Huyu mtoto mpaka afike asimame kwenye safu ya swala, bi maana kuna na mengi yamesha atakana ayajue. Kuna masaili kusiana na tohara Huyu mtoto ambaye kuja naye au amwamrisha, Yatakiwa ajue. Kuna jambo kusiana na mavazi. Atakana ajue uchi ni upi. Yatakiwa ni, ni zibe shona. Huyu mtoto kuna kumzoesha kusiana na wakati. Subhanallah, yani mtoto wa Kiislamu wa miaka 7 si mtoto wa kawaida. Si mtoto, ni mtoto ajua wakati, ni mtoto ajua kuvaa, ni mtoto ajua tahara. ni mtoto ajua ni msikitini. wa si sehemu ya ku ya ruka, ruka na kufanya vile. Chona, ajua ni kuwa watu waenda kule wasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Wahum, abna usabi Watoto wa homo abna'u sab'is-sinin, mtoto wa miaka wa miaka 7. Mwaka saba na wa tisa wa Ye je huyu mtoto mmoja kuwa katika kuinikia kwake basi ibada tu moja ya swala atakuwa na kasoro ya kimalezi lakini wazazi walipo kosa kusimamia au kuchukua wajibu wao ambapo kwa msome Amewa amewaelekezea ikawa mtoto ambokuwa afika 115 hajitoahara kuvaa mavazi ya swala Choje katika swala na jinsi zilizo pasuka nyuma. Asimama kwenye swala huyu mtoto. Ameeka 15 mafunzo hayaku hayakupewa umuhimu katika wakati wake. Wallahu nusaani. Waum mabnao sabii na wapigeni ashrin. juu ya swala watakapofikia miaka kumi Yaani bimana wakawa wanatepetea wana ulegevu na kuitekeleza hii ibada kuwa atakiwa miaka ya kumi watakiwa wapigwe Hapa kuna nukta sijahtaja kule kote Ni kuwa watoto kuna umri ambayo kuwa wakifikia kadhalika katika malezi ni kuwepo na fimbo nyumbani Kuwepo na Aiywa Una huyu mwalimu ambaye kuaitwa Fimbo lazima patikane pia nyumbani. Fimbo yatumika sehemu yake au kumpiga mtu kumpiga mtoto Inayo sehemu yake yatakiwe itumiwe na wala isikosekane. Wenyewe uh, the road Spoil the child Aiyo, mini. Ipuzilie Fimbo muharibu mtoto wenyewe alijua hilo lakini fini nilipokuwa kichapo yatumika visivyo mpaka imepelekea kuvunjwa mtoto au kujeruhiwa mtoto Ikawa katika sizi au shule na fimbo ime imepigwa marufuku lakini kuna kuna makelele za pigwa fimbo lazima irejeshwe waliti hawa watoto hawaendi na kweli hawaendi na fimbo hawaendi ila kwa fimbo kunavyo ambavyo kuwa watoto sasa hivi kule wao kutopigwa mambo mengi yamebadilika sio wengine tulipigwa alhamdulillah watu wakainukia vizuri lakini watoto waleo ambao hawajapigwa waone. pale fimbo ilipovunjwa na wakajua kuwa hakuna kinachowatishia ikawa malezi na kuinukia kwa watoto ni nene nyingine jambo la kuelekeza watoto kwa kichapo au adhabu na ipo katika katika sheria Mtume sallallahu alaihihi sija litaja huko lakini hili jambo ambalo kwa tutakujadilizumzumia kisheria kwa upana Alhasil fimbo lazima ipatikane lakini kichapo ambacho kwa si cha kumua nyoka la kichapo cha cha tarbia darbu tarbia ayo, au wa kichapo cha umfunza mtoto udribu malee wa umabnaa 10 wafariku baina hum fi almadaji na farikia uh, wa tofautisheni aiywa au wogawayeni katika katika malazi yani bi wasilale katika sehemu moja watoto ambao kurubia kubalege na walio hawalali katika katika sehemu moja bali uwekwa sehemu tofauti tofauti manake kuna mambo ambayo kwa yametokea katika yamezuka katika kuinukia kwao katika Mili yao hairuhusu wao waweko sehemu moja hasa jinsi mbili tofauti Wakike na wa kiume bali wawe na chumba tofauti vijana wa kiume wana chumba chao na wakike wanayo chumba chao na kule vyumbani kadhalika malazi yawe tofauti tofauti wa kike dada mkubwa na dada mdogo kila mmoja anayo malazi yake na kijana uh, mkubwa na ndugu yake mdogo anayo Malazi yake tofauti tofauti. Haya ni mambo ambayo wazazi walikuwa wachukua majukumu haya. Lakini ilipoachwa jambo la Afrika imeenezo mpaka madarasani. Ikawa vijana na sanaa katika dawati moja. Ndio ndio mfumo wa elimu katika dola hizi. Na, lazima Kazima wasimame kijana Bali imekuwa ni katika nebamu ya kikazi leo hii. ya ki ya kikazi leo hii utapata mtaala ni daktari. Ewa copatna lazima awe ni mwanamke. Aiyo, mwaamshughulikie mgonjwa ameletwa, utapata daktari ni wawili wa kiume au daktari wawili na kike Utapata mme mke. Wenda hivi na pia leo hii katika utawala njama ambayo ilokuwa latakiwa lifanywe ndiposa imefanywa kuwa wanawake wanayeshemu yao hiyo katika masuala ya utawala lazima viti fulani zimeekwa vimetengwa kwa wanawake inchi ya jirani katika mambo makubwa ambayo kwa wanademokrasia wamewasifu juu yao ni kuwa wameonyeshwa demokrasia ya nao ni kuwa Rais, amfanyaje amegawa. Sawa? Utaona nusu nusu. Wanaume katika pali ya mbunge wana viti nusu na wanawake nusu. 50 50. Yaani bibi na nyinyi wanaume mkisha kamilisha za 50 yenu خلاص. Hata zile 50 zilizobakia hazija hazijaje zitabakia ni za wanawake. Ni wanne, ni tano, ni sita zitabakia Zingine wazi, hamtajaliza nyinyi wanaume wakasifiwa sana na watu hawata faulu jambo lao iwapo wanawake ndio watakuwa viongozi wao ni nyama ambayo limepitishwa imefitishwa wallahu alhasil yatakiwa iangaliwe zile tofauti katika uh, jinsia Aywa, ni wa kiume ni wa kike wao ni kutofautishwa katika madari kwa za Kiislamu zenye kuzingatia mambo hayo utapata kuwa madrasa tofauti Madrasa ya wanaume tofauti, madrasa ya wanawake tofauti. Hindo asli. Hii hindo, hindo asli ambapo kuwa hawatopatana katika darasa moja wala katika uwanja mmoja. Wanayo maingilio yao njia yao kuingilia na wanawake wanayo njia yao. Katika madari sambazo kuwa mambo haya wanayafahamu. Ama madari sambazo kuwa zime Zimezembea katika jambo hili ama hawana umuhimu nao utapata kuwa darasa ni moja wanaume na wanawake wote. Naam. Bali kusikikisha utapata hata katika vyo viku Naam. Wanaume na wanawake waingia katika darasa moja ili afai. Saibu katika walimu ni kuwa watoto wa kiume wafunzwe na walimu wa kiume. Watoto wa kike wafunzwe na walimu wa kike. Watoto wa kike wafunzwe na walimu wa kike. Jambo hili likiwezekana au iwezekanavyo kuwepo na wanawake au mabanati ambaokuwa kwao wamejishughulisha na jambo la kufunza katika madaris ili wachukue majukumu ya kutufunzia dada zetu na banati zetu kama vile wanaume kuwepo na wanaume ambao kwao washughulika watoto wa kiume ili yule awale na mambo ambayo ni ya wanawake hasa wanawake na mambo yao ya wa kisiri mengi sana na hawa wanaume kadhalika lakin leo hii mambo haya yamechanganywa ikawa mafunzo Imechanganywa wallahu mambo ya wa kisiri Ikawa ni yenye kutajwa mwezungu subhanahu wa ta'ala tupe salama mfano wa kwanza katika malezi katika sira mtume صلى الله na malezi ya ya